Часу лишилося лічені секунди. «От тобі твердження, що в отісі поспішати нема сенсу», згадав Сергійко недавню репліку, передану через отісатка мамою, і його серце вкотре стиснулося від тривоги за неї. «Навіть якщо у них нічого не вийде, і замить отіс буде знищено разом з усіма, хто в ньому тепер знаходився», Принаймні, він загине разом з татом та друзями. А з ким іде тепер ненька? І чи жива взагалі? Сніжана вовтузилася занадто довго, якщо враховувати, що дорогоцінною була кожна мить. Коли тато нарешті зміг увійти в систему і почав швидко вводити якісь цифри та незнайомі значки, панораму на круглій стіні змінила... Цілковита темрява, на якій яскравими червоними зблизками почався відлік. Дев'ять, вісім, сім. Темрява поглинула кімнату. Тато продовжував набирати необхідні значки на осліп. Діти завмерли. Шість, п'ять, чотири. Раптом темряву пронизав яскравий фіолетовий спалах і все згасло. Я вже загинув, чи це ще тільки має статися? пролунав голос Сергійка в цілковитій темряві й тиші. Йому ніхто не відповів. Найстрашніше було залишатися сам на сам зі сліпучою, безодною невідомості. Сторінка 120. Однак у таку мить страху вже не залишається. Ти покірно віддаєш себе на волю долі. Вже що буде, те й буде. Хлопчик заплющив очі, втомившись вдивлятися у чорне довкілля. Скільки часу він так простояв, важко було сказати. В житті бувають миті, які можуть здатися вічністю. Розплющив очі він тільки тоді, коли відчув, що його хтось смикає за рукав. Навколо розвиднілося. Але Сергійко побачив, що вже стоїть не на останньому поверсі хмарочосу, а на землі. Поруч радісно всміхалися тата, Сніжана та Клай. 35. Ми врятовані? Чи це галюцинація від перенапруження?» Спитав Сергійко, і всі дружно розсміялися. «Дивіться!» – раптом пролунав тривожний голос Клая. Усі озирнулися і побачили, як до промислового сектора отісу повертаються нескінченні колони отісатів, які ще не так давно прямували на знищення світу. «Не бійтеся!» – заспокоїв дітей Сергійків тато. Ці нещасні істоти більше не страшні. На них чекає непростий час прозріння та переформатування свідомості. Але з тим нехай вже отіс справляється без нас. Нам залишається звільнити з ізолятора і відіслати власникам міні роботів. Можливо, тим часом вдасться бодай щось дізнатися про маму. Поки усі четверо відчиняли та розблоковували склад вилучених отісаток, тато встиг трохи розповісти, що втратив зв'язок з мамою невдовзі після того, як вона потрапила до отісу. Судячи з того, що вона припинила посилати повідомлення про своє просування до вказаної мною цілі, залишається тільки здогадуватися, що маму або впіймали служаки Груміядзе, або ж отіс заховав у куполі. Сторінка 121. Загубити отісатку неможливо. Він завжди слідує за своїм господарем, навіть якщо той випадково десь залишить його. «У мене було навпаки», – згадав свою мандрівку до сусіднього виміру Клай. «Бо ти був покараним отісатом, і твого міні-робота довелося позичити». Вибач, я обрав його з ізолятора на вмання. Дізнаватися, кому він належав раніше, не було сенсу. Яка різниця? Для мене на той час покарання отісати були однаково важливими. Бо я розумів, що саме їм належить майбутнє отісу, якщо б у нас все вдалося».